Буковиної моя мила, Мій солодкий краю, Як за тебе сироти На нишком погадаю, То заплачу жалівненько На чужі сторонці, Бо тут в'яною сихаю, Як листок на сонці. Слово рідне тут не чую, І пустка тут усюди, Тут не наші щирі рідні, а чужі тут люди. Тут ні друга, ні родини, ні рідної хати, Тяжко, Боже, на чужині свій віквікувати. Якби крила соколові я мав сиротина, Полетів би, де зелена і люба буковина. Де зелена й буковина, де гори Карпати, Буковині й мило жити й милою ми грати.